Facsírták hajnalban, mintha álomban járnék. A kökénybokrok szúrós ágainak hegyén apró pici fehér pontok, kipattanni készülő virágok, ezer és ezer. Hűvös, csípős a reggel. Amikor a kökény virágzik, a reggelek meg az esték mindig fagyosak. Néha még fagy is. Így tanított egy hegyek aljában élő asszony. De amikor a kökényről mesélt, akkor már menyasszonyi pompában díszelgett a táj. Fehérbe öltöztek a tisztások szoknyái, a lankák fodra hószín csipkét kapott. A tülbe öltözött bokrok maguk után húzták habos uszájukat. Kacagott a világ, de a rengenek és az esték ezekben a napokban még tényleg hűvösek voltak. Akkor a hegyek, most a sík. Ni itt is. A kökénybokrok hegyén a virágnak készülődő apró fehér bimbók ezrei. És ahogy kell, csípős az idő. Előttünk az úton ide-oda röppenő, idegesen cikázó, felismerhetetlen madarak. Pacsírták, mondja Tünde, és nyomja a gázt, mert el akarom érni a vonatot. Hiába csörgött az óra, elaludtunk. Pacsírták, kérdezem, mert inkább denevérnek nézem őket. Vágódnak elénk egymás után. Villámgyors, apró villanások. Ilyetten kapom el a fejem minden pillanatban attól félek, vágódnak a szélvédőnek, de nem. Mit csinálnak hajnali ötkor az út mentén a pacsírták? Talán vadásznak, néz hátra tünde és nevet. Hogy tudjanak majd énekelni. Mindig nevet. Amikor éppen nem, akkor messzire néző lesz a szeme, Gyanús párák törik meg a csillogását, de nem sokáig. A rövid idő után visszaengedi ráda tekintetét már újra a régi. Most valami csalafintaság ül a szemes sarkában. Ha pontos akarok lenni, meghatott csalafintaság. Rám néz. Vetettél már répát? Sárga répát? Dehogy, marha répát. Ma vetjük a nyugdíjasaimmal. Muszáj neked most vonatra ülni? Nem jössz inkább velünk? Álmottam, Vagy csak mesélte? Vagy visszamentem? Állunk a tavasz dús páráit gőzölgő szántás szélén. A tenyerem, mint valaha apám és nagyapám tenyere, morzsolgatja a fekete göröngyöt. Magot vár, anyaságra készül, nevet tünde, és beáll Juli néni mellé a sorba. Honnan terem egy ilyen drága kis nő, aki szabadságra vágyik, de ott akar élni, és majd egyszer meghalni, ahol megszületett? Aki messzire lát, a látóhatáron is túlra, elbarangol idegen tájakra, de tudja, hogy tiszanálna, és körötte a táj a világok legjobbika. Itt van otthon, egyedül csak itt. Név szerint ismeri a falubelieket. A könyvtárban könyvet ad hozomra, és a könyves polcai között olykor illatos teapárája gőzölög. Ilyenkor sok vendég érkezik. Beszélgetnek, mesélnek, és könnyebb lélekkel indulnak haza. Máskor tünde, odaáll Jóska bácsi öreg kötélverő gépe elé, és nézi, ahogy fonódik, csavarodik a kötél. Hallgatja a mesemondó nagymamákat, leírja a receptjeiket, Megsüti a süteményüket, és megy velük a földre marha répát vetni. Tegnap tiszanánai bélyegzővel levél jött tündétől. Drága Ersi, elmentél, de mi meg bevégeztük. Tudod, a marha répa a legnagyobb bevételi forrásunk. Kaptak a nyugdíjasim egy darab földet a falutól. Nem kicsi, ne gondold, hat kvadrát, így mondja Jóska bácsi, azt bevetjük mind marha répával, és ősszel a termést eladjuk az erdőgazdaságnak, azok boldogan megveszik az etetőkbe téli takarmánynak. Hát mentünk répát vetni. Jókedvű volt mindenki, jókedvű és hátfájós. Na gondoltam, hogyan lesz ebből vetés. Kioktattak, három szemmagot kell tenni egy fészekbe, se többet, se kevesebbet. Megyek a soromon, guggolok le, teszem a magot a lukba, Jóska bácsi már kiabál. Mit csinálsz, jányom? Hulacső a kezedből. És akkor már hozza a jó méternyi műanyagcsövet, olyat, mint a porszívóé, nyomja a kezembe és mutatja, mivel a dolgon. Hát kitalálták, hogy ne kelljen lehajolni, ezt a csövet nyomják a répa fészekbe. Fönt beledobják a három magot, és lépnek tovább tökéletes zárt rendszer, és még hajolni sem kell. A másik leleményük az erszény. Egy palack alját levágják, madzaggal átfűzik, rákötik a derekukra, és ebből veszik a magot. Mennyi lelemény? Előment a kapás, csinálta a fészkeket, akkor jöttünk mi a csővel, mögöttünk egy másik takarta. Még világosban bevetettük az egész hat kvadrátot. Olyan szép nap volt. Hazafelé meg képzeld, még énekeltünk is. Az asszonyok kezdték. Víg nálára két uton kell bemenni. Beleénekeltek a férfiak is nagy hanggal. Aztán Juliska néni mesélte a történeteit. Ő nő volt, nála aztán mindenki megfordult. És nem csak a ruhát vetették le, a titkok sem maradtak titkok. Azokat se gombolták be. Hát nagyokat nevettünk. És akkor megszólalt a lélekharang. Örüljünk, még nem nekünk húzzák, mondta Gizike, és én csak néztem ezeket az idős embereket, ahogy tiszta szívből dolgoztak, egyetértésben, egymásra figyelve, egymásra meg a földre, hogy a lehető legjobb legyen, amit elvégeznek. És nevetnek. Tudod, mit éreztem? Hogy mennyivel jobb a földdel dolgozni, mint egy irodában ülni s odahagyják az emberek a földet, és irodákban ülnek. Nem fura? Van egy szívemhez közel álló ember. Ő nem megy el, nem hagy el egyetlen barázdát sem. Ő fette föl nekem a titkot. Hogy a legszebb idő, amikor elsőt sóhajt a határ tavasszal, más lesz a levegő illata. Mélyet kell ilyenkor lélegezni, mert ez az illat erőt ad bizakodással tölt el. Azt mondja, itt az idő, kezdj neki, feküdj bele a hámba, és meglátod, mire mentek együtt. A föld és te. Ő sosem az aratást várja, hanem a vetést, a kezdetet és a reményt. Talán ezért szeretem a tavaszt, mert kezdődik valami. Ezt értettem meg az öregek között a répa földön. Ott kezdődik minden, abban a porhanyós fészekben, a várakozó három pici répamankkal. A hajnali pacsirtáidat pedig ne féltsd, már hallani az éneküket, ha kimegyek a házunk mögött a szabad mezőre, mint valami láthatatlan szálon, függnek ég és föld között. És szól, csak szól a pacsírta szó.